через що проходив у часі через сина свого внука, правнука, праправнука і нарешті опинився у часі теперішньому. І безнастанно шукав її в усіх жінках, які траплялися на шляху особам мого корення. Але знайти не міг. То були жінки кращі і гірші, але не вона, і це тривало доти, доки не зустрів Вікторії. Але тут зігрався ще один абсурд. Обличчям це була вона, але в суттю, нутром, єством не вона. Тобто душа тієї жінки, коли вірити в реінкарнацію, поселилася зовсім не в тотожному тілі, а саме тіло я шукав. Не душу. Відтак, внутрішньо, Вікторія була мені цілком чужа,